Biografii. Memorii. Ernest a început să scrie această carte în Cuba, în vara anului 1958. A lucrat la ea, la Ketchum, Idaho, în iarna 1958-1959 a luat manuscrisul cu el în Spania, unde am plecat împreună în aprilie 1959. A continuat să lucreze la el după întoarcerea în Cuba și apoi la Ketchum, unde s-a dus spre sfârșitul doamnei aceluiași an. A terminat povestirea în Cuba în primăvară anului 1960, după ce o lăsase câteva timp deoparte pentru a scrie în 1959 altă carte. Vara primejdioasă despre rivalitatea înverșunată între doi toreadori, Antonio Ordonez și Luis Miguel Dominguin, pe arenele din Spania. În toamna anului 1960 a revizuit la cartea aceasta, care se referă la perioada 1921-1926, petrecută la Paris. Cititorul are latitudinea să considere această carte drept o ficțiune dar e totdeauna posibil ca o plesmuire a imaginației să arunce o lumină nouă asupra anumitor fapte autentice. Sărbătoarea de neuitat de Ernest Hemingway Scenariu radiofonic de Mariana Ioan. Marele noroc de a fi trăit în tinerețe La Paris Amintirea lui îți va rămâne în suflet Toată viața, oriunde te-ai duce Fiindcă Parisul Este o sărbătoare de neuitat Despre Paris nu scrisese niciodată Nu despre Parisul La care ține Odată cu primele ploierești de toamnă Peste oraș se brusc o tristețe grea. Acoperișurile clădirilor înalte și albe pe lângă care treceai se pierdeau în întuneric, iar pe strada cufundată în bezna umedă nu mai zărai decât ușile închise ale unor mici dughene de plante medicinare, de papeterie, de ziare, firma moașei, hotelul unde murise Verlain și în care eu închiriasem o cameră de lucru la mansardă. În atmosfera aceea de sărăcie și în acel cartier, acolo peste drum de obușrii și valin, și o cooperativă de vinuri scrisese el începutul a tot ceea ce avea să facă după aceea. Lucram până când terminam fie un capitol, fie un episod și întotdeauna mă opream doar când știam ce are să urmeze. Numai astfel eram sigur că voi putea continua a doua zi. Uneori însă când începeam o povestire nouă și nu izbuteam să o din loc, mă ridicam de la masă și privind acoperișurile Parisului îmi spuneam nu te necăji, ai reușit întotdeauna să scrii și ai să reușești și acum. E de ajuns să aștern pe hârtie o singură frază care să conțină un adevăr. Scrie fraza cea mai adevărată pe care o știi. Jim Gilmer a venit la Hortons Bay din Canada. Jim Gilmore a venit la Hortons Bay din Canada. A cumpărat fierăria de la bătrânul Horton. Jim era scund, brunet, avea mâinile și mustățile mari. Potcovea bine ei, dar nu semăna cu un fierar nici când se încingea cu șorțul de piere. Locuia într-o cameră deasupra fierăriei și mânca la Deje Smith. Lee Scans era servitoare la Smith. Tot în camera aceea, m-am deprins ca în clipa când am încetat să lucrez să nu mă mai gândesc la ceea ce scriam până a doua zi când aveam să continui. Astfel, în timp ce povestirea se închega mai departe în subconștient, puteam să ascult ce vorbesc cu oamenii, să observ tot ce se petrece în jurul meu pentru a afla cât mai multe, măcar așa speram. Obișnuiam să citesc ca să nu fiu obsedat de viitoarea mea operă. Liz se gândea tot timpul la Jim Gilmore. El părea că nu observă. Discuta cu DJ Smith despre fierăria lui și despre Partidul Republican și despre senatorul James G. Blaine. Seara citea ziarele sau mergea cu DJ Smith noaptea pe lac să prindă pește. Liz se gândea tot timpul la el. Fără el, era groaznic. Se gândea atât de mult la el, încât nici nu mai putea să doarmă. Dar îi făcea plăcere să se gândească la el Când coboram după o zi de muncă rotnică Ceea ce depindea atât de disciplină cât și de noroc Simțeam o bucurie nespusă Și socoteam că am dreptul să mă duc unde vreau Mă duceam la Muzeul de Luxembur Aproape în fiecare zi Mai ales de dragul lui Sezan Din tablourile lui Sezan Am înțeles că nu era de ajuns Să scriu fraze simple și firești pentru ca povestirile mele să capete dimensiunile pe care aș fi dorit să le aibă. Învățasem multe lucruri de la Sezan, dar nu îi zbuteam să mă exprim cu destulă pricepere pentru a le putea explica și altcuiva. Jim dormea. Ea nu îi să-l clintească. S-a strecurat de sub el, s-a așezat și a aranjat fusta paltonul și, și a netezit părul. Jim dormea cu gura deschisă. Lisa a plecat... Și l-a sărutat pe obraz. Nu s-a trezit. I-a ridicat capul și l-a scuturat. Capul i s-a rostogolit pe o parte și și-a înghițit saliva. Elis plângea. S-a apropiat de marginea de barcaderului și s-a uitat în apă. Din golf se ridicat ceața. Nu era frig și urât. Și știa că totul s-a sfârșit. S-a întors în locul unde dormea Jim... Și pentru orice eventualitate l-a mai scuturat odată de umăr. Ea plângea încă. Jim, a spus. Jim, te rog. În serile când era prea întuneric să mai intru la muzeu, traversam parcul și mă duceam la Gertrude Stein. Am citit povestirile pe care le-ai scris. Îmi plac toate în afară de una. A, în Michigan. Acolo sus, în Michigan. Aceea cu fata care se îndrăgostește de un fierar. E bine scrisă. Dar nu, nu de asta e vorba. E inacroșablă. Vreau să zic că este ca un tablou pe care pictorul l-a pictat. Dar pe urmă nu poate să lăgați într-o expoziție și pe care nimeni nu-l cumpără, fiindcă nu știe unde să-l atârni. De ce de vreme ce povestirea nu e câtuși de puțin scabroasă nu <laughs> Numai fiindcă cineva a încercat să vorbească despre ceea ce face toată lumea? No. Da, tocmai asta de povestire, autenticitatea. Nu, nu mai înțeles. Am vrut să spun că nu trebuie să scrii nimic care să fie inacroșabil. Ah. N-are niciun rost. E o greșeală și o prostie. Da, s-ar putea ca în felul tău să fii un scriitor original, dar cu povestiri din astea n-ai să ajungi niciodată să fii publicat în reviste serioase. Poate. Eu urmăresc un anume lucru care de altfel mă privește numai pe mine Nu, oh, ți se pare? Uite, faptul că scriu zilnic și scriu mult Ai văzut dosarele mele cu manuscrise Da Mă face fericită Și fericirea asta nu poate dura decât cu condiția Ca această producție zilnică să fie publicată și să-mi aducă celebritate. Sunteți celebră, doamnă în aveți o personalitate atât de puternică încât nimeni nu vă poate rezista. Criticii sunt încântați de dumneavoastră ca persoană și au încredere în judecata dumneavoastră. Sunteți înconjurați numai de lucruri frumoase. De câte ori vin aici, vă admir tablourile. Ai impresia că te afli într-una din cele mai importante săli exact. ale celui mai frumos muzeu. <laughs> Trebuie să alegi. Ori îți cumpere îmbrăcăminte, ori tablouri. Problema e foarte simplă. Numai un om foarte bogat își poate îngădui și un așa. Să nu te sinchisești de îmbrăcăminte și cu atât mai puțin de modă. Nu-ți cumpăra decât haine confortabile și trainice, iar cu banii economisiți la îmbrăcăminte, cumpără tablouri. Chiar dacă nu mi-aș cumpăra în viața meu un costum, tot n-aș avea bani să cumpăr acele tablouri ale lui Picasso pe care aș vrea să le am. Voi scrie despre această dorință în așa fel încât să le pot avea. Dorințele adevărate... Nu se vând niciodată bine N-ai să scrii despre asta niciodată Deși ar merita Am auzit-o pentru prima oară pe Miss Stein Folosind expresia O generație pierdută După ce ne-am întors din Canada Și ne-am mutat pe rue Notre-Dame de Champs Într-o zi, vechiului forță a defectat La sistemul de aprindere Mecanicul de la garaj, un băiat tiner, Mobilizat abia în ultimul an de război ori n-a reușit să îi repare, ori a refuzat să se ocupe de mașina ei peste rând Miss Stein, socotind că tânărul se dovedise neserios, l-a reclamat patronului Patronul l-a mostrat astru și printre altele i-a spus Sunteți toți un generație pierdută. Auzi Hemingway, o generație pierdută uh -huh. Asta sunteți cu toții uh -huh. Da, cu toții voi tinerii care v-ați întors din război Sunteți cu toții o generație pierdută Așa crezi? Fără îndoială, nu respectați nimic Băutura o să vă ducă de râpă. Mecanicul acela tânăr era abia nu, nu, nu, Dar pe mine mai văzut vreodată beata. Nu, însă prietenii dumnealui sunt niște bețifi. Și mie mi s-a întâmplat să mă îmbăt, dar Aici n-am venit niciodată, dar. Desigur, nici n-am spus așa ceva. Probabil că patronul tânărului se îmbătease, deși era abia 11 dimineața. De aceea și vorbea așa de sentențios. Nu, degeaba mă a Hemingway. N-are niciun rost. Sunteți cu toții o generație pierdută, după cum bine spunea proprietarul garajului. Hm. Mă gândesc la ce-o fi trăit pe front tânărul mecanic și la scriitorii din generația dumneavoastră, la egotism, la alenea de a gândi în opoziție cu disciplina gândirii și mă întreb care dintre cele două generații e îndreptățită să o considere pe cealaltă o generație pierdută. Când trec spre casă și văd statuia mareșalului nei cu sabia scoasă, cu bronzul înturecat din umbra copacilor, stingher și părăsit de toți, purtând vina dezastrului de la Waterloo, îmi spun că de când lumea toate generațiile au fost, sunt și întotdeauna vor fi, dintr-o priciră sau alta, generații pierdute Cum venea primăvara, chiar dacă era înșelătoare Nu mai aveam nicio altă preocupare decât să descoperim acele locuri unde am putea fi mai fericiți Singurul lucru care ne putea strica bucuria erau oamenii Și dacă evitam orice întâlnire cu ei, ziua mi se părea nelimitată Oamenii îți îngrădesc întotdeauna fericirea, cu excepția câtorva Foarte puțini la număr, care sunt la fel de plăcuți ca primăvara însăși Bună ziua! Bună ziua, domnule! Doriți să împrumutați sau să cumpărați cărți? Nu, treceam întâmplător și am văzut firma Shakespeare and Company mm. Și vitrina cu noutăți literare Afară bate un vânt rece Și librăria dumneavoastră pare o chemare plăcută și caldă <laughs> Aș împrumuta două, trei cărți da. Dar n-am la mine nici cât să mă înscriu la o bibliotecă de împrumut nu are importanță Puteți depune garanția altă dată. Să vă completez fișa, e foarte scurtă, numele și adresa. Ernest Hemingway da. Strada Cardinal Luman, 74 no, 74, și ce cărzoriți? O să iau povestiile unui vânător de Turgenev Și de asta. asta Fii și îndrăgostiți de Laurence Puteți să mai luați și altele dacă doriți. Serios? Da, sigur. Bă, atunci aș vrea și război și pace și ceva de Dostoevski, dacă se poate. <gână> e, dacă ai de gând să le citești pe toate, n-ai să mai vii curând pe aici. A, nu, am să trec să-mi datoria. Mai am niște bani acasă. Nu, no, nu la asta m-am gândit. Poți plăti când îți convine. De fapt, eu am auzit de dumneavoastră. vizitează o mulțime de oameni importanți și interesanți. Mm. E, Joyce, când vine? De obicei spre seară. Aha. Nu ai văzut niciodată? Ba da, odată când luam masa împreună cu familia la Mișo. Da, nu e politic să te uiți în timp ce mănâncă, iar pentru noi e mișo, e un restaurant prea scump. Mănânci acasă? Da, mai ales în ultima vreme. Pe acolo pe unde locuiești, dumneavoastră, nu e, nu e niciun restaurant, așa? Da, nu este, dar de unde știți? Vinca și cu ei pe acolo. Aha. Cartierul îi plăcea foarte mult. Regreta numai că nu are niciun restaurant în apropiere. Da, bă, ca să mănânci bine și ieftin, trebuie să duci tocmai până la Panteon. Eu nu cunosc cartierul acela, noi mâncăm acasă. Vino dată cu soția să luați masa la noi. Bine, așteaptă mai întâi să vezi dacă îmi plătesc datoria. Dar, în, în orice caz, îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. <gântu -i> nu te grăbi cu cititul! <gântu -i> Silvia Bici avea o față expresivă, cu trăsături marcate, o căprui vioi, ca ai unei veverițe și plin de veselie ca ai unei fete tinere. Părul castaniu și ondulat, pieptănat spre spate, îi fruntea frumoasă și cădea bogată în jos, sub urechi, până la gurelul jachetii de catifea pe care o purta. Avea picioare frumoase, era bună, veselă și pritenoasă din fire, îi plăcea să stea la ta față, să glumească și chiar să bârfească. N-am întâlnit niciun om care se zăpoarte mai drăguț cu mine. În anul același, în anii următor, mă apucam adesea de lucru dis de dimineață, ca să ne putem duce la alergările de cai pe care Hadley, soția mea, le urmărea întotdeauna cu plăcere, uneori chiar cu pasiune. De fapt, ceea ce ne atrăgea la curse nu erau atât întrecerile sub aspectul lor sportiv, cât posibilitatea de a paria. În limbajul nostru, jocul de noroc se confunda cu sportul. Pasiunea pentru curse a pătruns pentru multe vreme în viața noastră ca o prietenă pretențioasă și această caracterizare e încă prea indulgentă. Eu, care eram atât de intransigent față de oameni și mai ales față de elementele destructive, am tolerat această prietene neînchipuit de falsă, frumoasă, atrăgătoare, dar perversă și pretențioasă la curme, fiindcă puteam câștiga de pe urma ei. Dar ca să câștig, trebuia să-mi consacru zilnic mai mult timp decât mi-ar fi răpit orice slujbă, ceea ce nu puteam să-mi permit. Ca să mă justific totuși față de mine însumi, am scris câte ceva despre curse, dar până la urmă acest material s-a pierdut și din el nu s-a mai salvat decât o singură povestire pe care apucasem să o expediez prin poștă. Asta trebuie să înghizi multe Doar ai câștigat A fost o cursă drăcească Cursa asta se alergă singură Săriturile sunt primejdioase numai când viteza e mare Aici nici viteza nu-i cine știe ce Și nici săriturile nu sunt adevărat periculoase Și întotdeauna viteza, nu salturile, îți joacă fest Mie, mie cursele de la San Siro îmi par cele mai minunate din câte am văzut tata. O viață de câine Trebuie mereu să faci naveta între Mirafiori și San Siro și să alergi aproape în fiecare zi și pe deasupra să mai și călătorești cu trenul o dată la două nopți. Îmi plac, îmi plac caira nebunie E, e grozav să-i vezi cum, cum trec pe pistă înspre locul de, de plecare așa Joacă ai. din picioare, joacă din picioare încordați și, și jochei îi strânesc Și din când în când îi lasă să alerge puțin, <laughs> știi, să alerge puțin Și, și când ajung la star, mă topesc în asta. O fi de ăștia, nu-s Cum? Da, la Paris oamenii ar duce globele astea și le-ar omori ca să le ia pielea și copitele mie, și, și la torna? Și cu la torna ai câștigat cu ea pe ultima sută de parcă ai fi scos un dop din gâtul unei sticle Bine, bine, trebuie să plecăm din Italia <laughs> Dar de ce? Doar ai câștigat Nu, nu, vindem tot ce nu putem pune într-un cufăr și o valiză În lumea asta, Joe, trebuie să știi să înghiți multe <laughs> <laughs> <laughs> Îți place Parisul, Joe? <laughs> La Milano fiecare om merge la treaba lui și tramvaile se duc și ele acolo unde trebuie și din asta nu este nicio încurcătură, dar... Bla, bla, la Paris totul e încurcat și, și nimeni nu, nu descurcă nimic totuși, totuși aici sunt cele mai frumoase curse de cai din lume Poate că ăsta e și lucrul care face ca totul să meargă cum trebuie Și aproape că singurul lucru pe care tot se bizuie Este că autobuzele merg zilnic la stadioanele unde se țin cursele Ducându-te orice ar fi drept acolo Așa e, așa e Păi cu toată încurcătura am ajuns la Saint -Cloud. Da Azi e alergare mare de vreo 200 de mii de franci oh. Șapte concurenți și Van Clu, mare favorit oh. hai, hai la vestiarul iarul, da. da. okay, jocăi, Hai să hai. Da. O, da, da. n-am văzut niciodată Van Clu. e calul acela cu, cu picioare aurii Ăla, ăla ăla ei. George, bună! Alo Alergi pe Van Clu? Da Cum e? Nu o să câștige ce sus? Nu o Atunci. să câștige Foxless păstează -mi și mie vreo două bilete Foxless Câștigător Calul Foxless Strașnic Strașnic joc eu mai și George ăsta Trebuie să fie un as în meserie Ca să-l ții pe Van Clu, să nu câștige Dacă ai ști, Joe Ce curse se organizau pe vremuri fără premii, pariuri sau public Fără nimic, numai așa Ca să se antreneze cai Da Când o să punem mâna pe bani O să te întorci în America și o să te duci la școală da, a, da, Cum o să punem mâna pe bani? Hmm. O să cumpăr un cal Pe Guilford, rasă irlandeză Sare bine și frumos da, da. O să fie un plasament bun da. Îl antrenez? și eu. Când uh, l-au adus înăuntru, bătrânul meu era mort. Și în timp ce doctorul îi asculta inima cu o chestie pe care și-o băga în urechi, am auzit răsunând undeva pe câmp o împușcătură. Ceea ce însemna că l-au mărâsă pe Gilford. Când au adus brancarda în infirmerie, M-am așezat pe jos, lângă bătrân, și agățându-mă de brancardă, am plâns. Am plâns. Arăta atât de palid și de pierit, atât de îngrozitor de mort. Și nu puteam să nu mă gândesc că de vreme ce bătrânul meu murise, n avea rost. n avea rost să mai fi omorât pe Gilfort. Hai, hai, hai, liniștește Hai, scoară și vino, o să așteptăm ambulanța. Hai. Ei, vezi că până la urmă și-a găsit-o și Butler. E, puțină în pasă. E scrocul ăsta și-a primit plata pe care și-a meritat-o. Și-a găsit-o. Asta, Asta e. Joe, nu te uită la ce spun derbe de ăștia. Bătrânul tău era un om minunat. Știu. Știu. S-ar părea că atunci când oamenii se apucă să facă ceva praf, nu mai rămâi cu nimica. Nuvela aceasta a supraviețuit printr-o întâmplare. Eram la Lausanne, așteptam la gara pe Hadley, care venea de la Paris. A coborât din tren plângând, așa cum plângi la moartea cuiva sau când te apasă o suferință insuportabilă. Tati! Tati! Cie, cie, Ce Ce Ce s-a întâmplat? Dar indiferent ce ar fi, nu poate fi atât de grav Dar, cum ți se pare. Am pierdut baliza la gare de Lion. Nu pot să-mi explic când, probabil, mi-au furat-o, probabil Ai liniștește-te, nu de necăjei atât, dar o să le desurcăm S-au pierdut toate manuscrisele, am vrut să-ți fac o surpriză și să-ți aduc toate manuscrisele și copiile dactilografiate ca să le poți corecta Le-am luat pe toate, absolut pe toate, le-am împachetat și valisa mi-a fost furată la gardul Ion. Am pierdut totul, totul, înțelege ca și cum n-ai fi scris niciodată, nimic Liniștește-te E un fapt împlinit și nu are rost să vorbim despre pierdete Azi, Poate că e mai bine Hai, nu mai pleci Mă simt ca un ofițer care își îmbărbătează trup În curând o să mă apuc din nou să scriu nuvele Nuvela despre curse bătrânul meu era la poștă O trimisesem în un editor Iar cealaltă nuvelă rămasă Acolo sus, în Michigan nu mai fusese bătută la mașină pentru că nu-i plăcuse Gertrude Einstein. Zăcea într-un serta. La Paris, dacă nu-ți puteai îngădui să mănânci destul, te chinuia o foame grozavă, fiindcă în vitrinele brutăriilor erau expuse fel de fel de bunătăți, iar în fața restaurantelor lumea mânca la mesele de pe trotuar, așa încât vedeai mâncărurile și te izbea mirosul lor apetisant. Când te-ai răsat de ziaristică și în America nu-ți dă nimeni un ban pentru ceea ce scrii, și dacă ai povestit acasă că te-ai invitat cineva la dejun în oraș, atunci lucru cel mai bun este să te duci în parcul Luxemburg, căci pe tot drumul de la mine până acolo nu se vindeau de ale și nu întâlneai nimic care să-ți fâre ochii sau să-ți gâdile nările. Iar odată ajuns acolo, puteai să intri în Muzeul Luxemburg și toate tablourile ți se păreau mai pregnante, mai clare și mai frumoase când aveai pântecele gol și erai mor de foame. Flămând am început să înțeleg mult mai bine pe Sezan și să mă mai deplin cum își picta peisajele. Mă întrebam uneori dacă nu cumva era și lui foame în timp ce picta. Asemenea gânduri absurde și totodată revelatoare strec prin minte de obicei când ești nedormit sau nemâncat. Mai târziu m-am gândit că foamea lui Sezan fusese probabil de altă natură. Până când ajungeam la librăria Silviei Ibici, reușeam să-mi stăpânesc foamea, deși percepeam din nou totul cu o intensitate deosebită. Fotografiile mi-apăreau altfel decât de obicei și descoperam cărți pe lângă care altădată treceam fără să le văd. Ești prea slab, Hemingway. Mănânci destul? Bă, wow, desigur. Ce ai mâncat azi la prânz? E, nu, păi, tocmai mă duceam acum acasă să mănânc. E, cum, la ora 3? E trei? Deja? <laughs> <laughs> nu mi-am dat să mă achișta de târziu. N-ați să-ți nicio scrisare pentru mine? Nu, no, nu cred. Dar să caut, totuși. Oh, ai un noroc extraordinar. Okay. O scrisoare de la sosit lipsa mea. Ia să vedem. E de la Vedercorp. Pare să conțină și bani. Uh, uh. <laughs> Sunt 600 de franci. Și spune care să mai dea. <laughs> <laughs> mi se pare teribil de comic Că Germania e singura țară Unde reușesc să plasez câte un manuscris E într-adevăr comic <laughs> Dar nu merită să te frămânți Mai bine încercat încerca să-i plasezi lui Fort nuvelele dumitale. Mm, că 30 de franci pagina da? Să zicem că o dată la trei luni mi apărea în The Transatlantic O schiță de cel mult 5 pagini Asta mi-ar aduce 150 de franci pe trimestru Și la 600 de franci pe an Deocamdată Nu trebuie să te preocupe cât îți aduc povestirile dumitare Hemingway Important e că pot să le Știu, știu, dar ce folos că pot să scriu povestiri dacă nimeni nu dă nimic pe ele? A? De când m-am lăsat de gazetărie, nu mai câștig un ban, nu mă frământ. Nu, dar uh, sunt convins că povestirile mele sunt bune și în cele din urmă se va găsi cineva să le publice în America. Am renunțat la gazetărie tocmai fiindcă sunt sigur că povestirile vor apărea. O'Brien a și inclus nuvela bătrânului meu în culegerea cele mai bune povestești. Da? Și când i-am dat-o, treceam printr-un moment greu. Hmm. Credeam că nu voi mai putea scrie niciodată. I-am dat-o ca pe o curiozitate, așa cum arată cuiva, fără rost, busola unei corebi pe care ai pierdut-o în împrejurări de necrezut sau cum ți-ai ridicat în glumă propriul picior după ce ți s-a împutat în urma unui groaznic accident. Nu, nu mă frământ. Când ești silit să mănânci pe spongi, trebuie să te strunești bine ca să nu gândești ca un om flământ. Foamea te face mai disciplinat și te învață multe. Eram convins că trebuie să scriu un roman, dar nu mă simțeam în stare să scriu capitole în care să distilez substanța romanului. Trebuia deci să scriu povestiri mai lungi, așa cum te antrenezi pentru o cursă mai lungă. Pe vremuri, când scrisesem un roman care se pierduse, fiind în geamantanul furat la Lyon, mai aveam încă facilitatea lirică a adolescenței, la fel de trecătoare și de amăgitoare ca însă tinerețea. Era mai bine, poate, că romanul se pierduse. Îmi dădeam seama, dar în același timp știam că trebuie să scriu altul. Nu voiam să mă apuc imediat de el și abia atunci când voi simți că nu mai pot amâna. Aș fi socotit că învânt sufletul dacă îl scriam numai ca să putem mânca zilnic. Aveam de gând să încep doar atunci când voi simți că nu pot face altfel și că nu există alegere. Să izvorească dintr-o necesitate lăuntrică. Până atunci aveam să scriu o povestire lungă despre ceea ce cunosc eu mai bine. plecăm în război de pe băncile unui colegiu metodist din Kansas. O fotografie ni-l arată printre colegii săi, având cu toții același guler înalt și elegant. În 1917 se înrolă într-un regiment de pușcaș ai marinei și se întoarse în Statele Unite abia în anul 1919, odată cu cea de-a doua divizie de Perin. O altă fotografie ni-l arată Perin, cu două nemțoaice și un caporat. Creps și caporalul poartă niște uniforme cam scurte. Nemțoai cele nu sunt drăguțe. Rinul nu se vede în fotografie. Când Creps se întoarse în orașul său natal din Oklahoma, eroii nu mai erau primiți sărbătorește. Venea acasă mult prea târziu pentru așa ceva. am așezat într-un colț așa încât lumina de după amiază să-mi pe umeri Mi-am deschis caietul și am început să scriu Când m-am oprit, nu venea să mă desprind de râu de păstrăvul din dălbina De undele line care întâlnind în care pilaștrii podului se umflau ușor în dreptul lor Nuvela mea și întoarcerea unui soldat din război, deși războiul nu era amintit niciodată Această omisiune rezultat din noua mea teorie și anume că poți omite orice într-o povestire cu condiția să o faci în mod conștient Dacă prin omisiune povestirea produce o impresie mai puternică asupra cititorilor Făcându-i să bănuiască ceva mai mult decât au înțeles Iar a doua zi dimineață râul avea să mă aștepte din nou ca să scriu despre el Despre ținutul acela și despre ceea ce se petrecea acolo Și acest lucru aveam să-l fac zilnic, multe zile la rând era de altfel singurul lucru important pentru mine Oamenii auziseră prea multe povești despre atrocitățile războiului Ca să mai fie mișcați de niște fapte reale Creps își dădu seama că pentru a fi ascultat trebuia să mintă și după ce minții de două ori, i se făcu și lui silă de război și de poveștile de război. Din pricina acestor minciuni, îl năpădise un dezgust profund pentru tot ce i se întâmplase în timpul războiului. Toate acele clipe care îl făceau când se gândea la ele să se simtă calm și cu cugetul curat. Îndepărtatele clipe în care făcuse un singur lucru, singurul lucru pe care trebuie să-l facă orice bărbat în chip firesc și cu ușurință, deși ar fi putut face și altceva, își pierduseră acum puterea lor de a dărui o liniște prețioasă și apoi pieriră cu totul Salutare! Ce mai faci? Nu cum vrei să scrii la cafenea? Ce cauati aici din De ce ai rămas în spelunca unde te duci de obicei? Mai și în sus, după ce vrei să fie excentric cu orice preț. Nu primești sfaturi de la hai Și știi Si sa cafenea e deschisă pentru toți. Și am exact același drepturi ca și tine. Ascultă unui derbedeu ca tine e totuna unde se duce. Ai venit încoace numai ca să strici atmosfera din această cafenea cu tradiție. că n am vrut să schimb câteva cuvinte cu tine. Nu? Ai devenit însă prea mare ca să stai de vorbă cu oricine, nu? Tu nu te gândești niciodată la alții, la, la frământările lor la... O să presupunem că vrei să devii scriitor Că simți o nevoie aproape fizică să scrii Și totuși n-ai inspirație, n, inspirat, n Dorința te-a deodată ca, ca un torent irezistibil Ca apoi să te lase mut și abătut Mai bine decât mut și turbulent Au, nu vrei ca să m-a spus până la capăt? Nu, vrei nu, nu Nu? Nu te sinchisești de viața, de suferințele semenilor tăi. Nu, de ale tale, nu. Nu? E, află că ești o bestie. Da. da, o bestie. Credeam că tu mai puteai ajuta, Hem. Da, eu te-aș putea împușca și chiar cu plăcere. Da, ai fi în stare? Nu. Fiindcă mă oprește legea. O să zic că eu aș face orice pentru tine. Da. Ce scrii? Ce scriu? Uite, îmi dau o sternă să scriu cât mai bine. Ca și tine. Dar e îngrozitor de greu. N-ar trebui să scrii dacă nu ești în stare. De... Ce stare, să te tângui că nu izbutești? Întoarce-te acasă. căutați ți o slujbă sau spânzurete. În orice caz. Ha. Da. N-ai să reușești niciodată să scrii. Da. De ce spui asta? De când vorbești, tu asculți vreodată ce spui? Nu e important, e cum scriu, nu cum, cum vorbesc. Mai bine ai ce. Cum poți fi atât de necruțător față de aproapele tău? Față de... Nu, de știu. E, nu știu. Nu știu. Ascultă, dacă nu ești în stare să scrii, de ce nu înveți să faci critică literară? Nu să mai de ce să te plângi de lipsă, de inspirație Nici nu vei mai fi niciodată mut ce a bătut. Toată lumea te va citi și te va respecta Chiar crezi că aș putea să devin un bun critic? E, nu știu cât de bun, dar în orice caz poți fi un critic Și să vor găsi întotdeauna oameni care să te ajute Iar tu îți vei ajuta oamenii tăi oameni? Ce înțelegi prin oamenii mei? Cei printre care te învrătești a, Ăștia, ăștia nu au nevoie de mine, ăștia au oh, criticii lor Nei, ei dar Nu trebuie neapărat să faci critică literară a? Poți foarte bine să te ocupi bună oară de pictură, de teatru, de balete, cinematografie. Aia trebuie să fie pasionanță. Nici nu mă va împiedica să-mi vede creația literară. Da, da, nimic nu te va împiedica. În afară doar de incapacitatea de a corespunde criteriilor excesiv de severe, stabilite tot de tine în calitate de critic. Să zic că criteriile mele vor fi foarte severe. Poți fi a, sigur de asta. A bine, nici nu în este. ceva? Da. Criteriile... Da, o bere. Bine. O bere. Îmi trebuie da? să spun că, după da. părerea mea, ai un stil puțin prea sec. Da, ce păcat. E, e prea despuiat, e prea sărac. Da, înțeleg? este meu. Stilul tău, înțelegi că e prea sec, prea despuiat, prea sărac. Uite, prea plat. Da, bine, o să-l mai rotunjesc eu puțin. Da, foarte, să ai grijă să nu umfli prea mult, că nu mi ar plăcea să. Da, am să mă feresc cât am să pot să cad în această greșeală. Foarte bine, îmi pare bine, îmi pare bine că pările noastre încep să coincidă. Iar așa. tu să nu uiți că nu ai ce căuta aici când lucrezi. Da, ne-am înțeles. De, de altfel, și fii acum înainte să am cafeleaua mea. Dar bine, ești foarte amabil Mă să fiu Știi, Nu cred să fi făcut o impresie prea bună nevestii proprietarului dumitale. Hm? N-a vrut să mă lase să te aștept sus în cameră <laughs> <laughs> Am să-i spun să te lase altă de nu te Poți să te aștept întotdeauna aici, la clozării E foarte plăcut să stai la soare, nu? Da, da, mm. acum e toamnă e? și mi se pare că tu nu te îmbraci destul de căldros. E Da, înainte am să-mi Da, știi unde este? Nu. No. Nu, dar trebuie da. să fie da. într-un loc sigur. De ce crezi asta? <laughs> Fiindcă mi-am lăsat un poem în buzunar. Ah. Hai să bem un whisky. Ha? Ah? Împreună. Plăci, te rog. rog. Hmm? Mm -hmm. Jean! Da? Două de whisky, te rog. Da, domnule Eu mă tot gândesc, la Dostoevski Mă întreb, cum se poate ca un om care scrie atât de neîngrijit, neînchipâit de neglijent, să trezească în tine sentimente atât de profunde? În opera lui găsești lucruri ce par neverosimile și altele cu totul de negrăzut. Dar unele sunt atât de adevărate încât citindu-le te schimbi și tu. Fragilitatea omenească și nebunia, răutatea și sfințenia și patima jocului, toate, toate astea, înveți să recunoști de la ea. Da, că a fost un om de nimic, de aceea și reușit să redate de bine oameni de nimic și sfinții. A creat tipuri admirabile de sfinți. Băutura dumneavoastră... A, mulțumesc, Jean. Eu, Cred că exagerez. Nu intenționăm să bem un cu sticla. Cu haraba de acum nu are importanță, domnule Șipo. Da, da. <laughs> Mi-e temă că Jean va avea neplăceri din cauza generozității. Are de pe acum. De ce? Ha, localul trece în alte mâini. Ah. Și noi proprietari vor să-l transforme într-un bar american uh -uh. Ca să atragă clientele care să le aducă mai mulți bani Chelnerii <hă> vor purta uniformă albă he. Și au primit ordin să-și mustați. Ei, nu da, da, da, da, lui Jean așa ceva A purta mustață toată viața e? A făcut armata la cavalerie Da, da, da, nu s-ar cădea și totuși o vor face Noroc că Dostoevski nu l-a cunoscut pe Jean Ar fi băut până ar fi murit Și acum ce facem cu atâta whisky? <hă> Bine. Bine. Dar, în semn de protest Bună, Andre, Unde-i, Jean? Azi nu vine, dar mine va fi aici Cum se simte? S-a obișnuit mai greu decât mine ha? A făcut tot război într-un regiment de cavalerie grea A fost decorat pentru vitejie, nu? Uh, să-i spui întrebat de el se înțelege Sper că în curând are să se împace cu situația Te rog să-i transmit salutări și din partea lui Mr. Shipman Mr. Shipman este acum la el mm. Lucrează împreună în grădină Tarentul lui Scott Fitzgerald era la fel de natural ca desinere imprimate de pulberea fină pe aripile fluturelui Un timp n-a fost mai conștient de acest lucru decât fluturele Și nu și-a dat seama când desinul a fost șters și pulberea risipite Abia mai târziu a înțeles că aripile au fost știrbite și cum erau construite. Atunci am învățat să gândească, dar n-am mai putut zbura fiindcă pierduse pasiunea pentru zbor și tot ce a mai rămas a fost amintirea vremurilor când zbura fără efort. L-am cunoscut la barul Dingo. A fost o întâlnire neașteptată și pentru că Scot mă copreșa cu laudele, mă simțeam foarte stingherit. ești un mare scriitor. Nu știu dar deocamdată e o taină I-am spus-o doar soției și prietenilor intimi. Aici, la Paris, ai cu cine să fii prieten? În ce relație ești cu eh, Prietenia dintr un bărbat și o femeie celebră nu are prea multe perspective de durată, deși poate fi foarte plăcută înainte de a lua o întorsătură mai fericită sau mai regretabilă. Iar prietenia cu o scriitoare ambițioasă la culme are și mai puține perspective. O fi citit mare de Getsby? Nu știu. Ești unul dintre puținii scritori pe care îi apreciază Nici eu n-am citit O, o să-ți o dau Mai am doar un exemplar și acela am promutat o să-mi ți dau E o carte bună Nu se prea vinde Nu am citit o cronică foarte elogioasă semnată de Gilbert Saldes Cât se poate de bună N-ar fi putut fi mai bună Decât dacă însuși Gilbert Saldes Ar fi avut un condei mai bun Curios, la romanul acesta Care se vinde atât de prost Am citit mult mai mult decât la povestirile acelea De acum 3 ani Saturday evening post Care au făcut at da, le modificam înainte de la prede a folosind toate tertipurile necesare pentru ca o povestire să poată poate apărea într-o revistă. Bine, de bine, e asistiu un fel de prostituție. Ai dreptate, ai dreptate. N-aveam control. Trebuie să câștig de la revistă banii necesari pentru a-mi putea îngădui să scriu cărți bune. Scriitorul care nu se străduiește întotdeauna să scrie cât mai bine cu putință își distruge talentul. De vreme ce prima variantă a povestirilor era cea adevărată. Modificările ulterioare, chiar dacă le scad calitatea, nu-mi știribesc cu nimic talentul Nu te cred și sunt convins că te înșeli Dar nu te pot clinti decât cu propria mea experiență de romancier. Iar eu n-am scris niciun roman și nici nu știu dacă voi putea vreodată Dacă voi avea vreodată energia și perseverența necesară și pentru a o face Nu mă pot clinti cu nimic Perseverența și energia nu țin locul averi Și nu aduc întotdeauna bucurie Oamenii bogați sunt întotdeauna veseli Oamenii foarte bogați nu sunt la fel ca mine și ca tine, să știi. Da, e adevărat, au mai mulți bani. <gătă -i> dar nu poți intra nepedepsit în lumea lor. <gătă -i> îți spui că nu faci cu adevărat parte dintre ei, că ești doar o iscoadă în țara lor. Că ai să o părăsești, o să scrii despre ea și că de data asta tot o să fie scris de cineva care cunoaște lucrurile dinăuntru. Dar fiecare zi de nescris, de confort, îți tocește îndemânarea și îți slăbește voința de lucru. Bogații sunt politicoși și beau prea mult sau joacă prea mult table. Eu beau și tu bei Dar oamenii bogați nu să la fel ca, mine și ca tine. Te tem de moarte? Uneori, da, alteori mai puțin Pe mine mă înspăimântă durerea Dar dacă mor, îmi promis că voi avea grijă de soția mea Și de micuța Scotty E prostie, eu Tot nu o să mori atât de curând Iar eu de-abia mă pot îngriji de soția și de copilul meu Principalul e ca Zelda să nu mai bea Și scotii să aibă pe De guvernante klezoică. Da, da, bine, bine, eu să fac tot ce să pot Eu... Dar tu mai ai atâtea de scris În fiecare zi mă căznesc să scriu și nu pot Parisul nu împliește Visez un loc unde, nu știu eu, aș putea fi fericit împreună cu Zelda Poate pe riviera hm. Zelda îi place foarte mult sănnoate Sare admirabil de la tramulină și acolo va fi încântat Iar eu o să scriu Din păcate, romanul nu se vinde și trebuie să scriu povestiri care să placă Dacă vreau să câștig un ban <laughs> Ca o povestire să fie într-adevăr izbutitoș scriu cât poți mai bine și mai simplu Am să încerc Și pe urmă să scriu cât pot mai rău și mai complicat nu? Mm -hmm. Și pe urmă iară bine și simplu Da, se spune că în fiecare dintre noi se găsesc germenii viitoarelor noastre acțiuni Dar mie mi s-a părut întotdeauna că la aceia care știu să glumească în viață Germenii sunt acoperiți cu un pământ mai bun și cu un strat mai gros de îngrășăminte La Șruns, în munții Voralberg în Austria, se putea lucra minunat. Spun acest lucru, fiindcă în iarna 1925 26 am izbutit să duc la capăt cea mai grea muncă de redactare din viața mea, când a trebuit să reiau și să închei într-un roman prima variantă a cărții fiesta scrise pe neră doar în șase săptămâni. Nu mi duc aminte care dintre povestirile am scris acolo, totuși știu că au fost câteva bune. Îmi amintesc până azi mirosul de cetină Și nopțile petrecute în colibele stânjenarilor Unde dormeam pe saci umpluți cu frunze de fag Și plimbările cu schiurile prin pădure Pe urmele iepurilor și ale vulpilor În ultima iarnă pe care am petrecut-o împreună în munți Au pătruns în viața noastră niște intruși Și de atunci toate s-au schimbat Iarna de pomina avalanșilor a fost ca o iarnă fericită și curată din copilărie, în comparație cu cea următoare, o iarnă de coșmar cu mască de carnaval și cu vara ucigătoare care avea să vină după ea. În anul acela s-au evitat acolo bogătașii. Cu un an înainte nici nu s-ar fi gândit să vină, pe atunci nu reprezentam nicio garanție, deși lucram la fel de bine și eram chiar mai fericiți, nu scrisesem încă niciun roman așa încât nu reprezentam pentru ei o valoare certă. Ei nu-și investesc timpul și farmecul decât după ce-și au toate garanțiile. De ce ar face-o? Picasso reprezenta o valoare sigură, ceea ce fusese fără îndoiară și înainte ca ei să fie aflat măcar că există pictură. Îmbrobotit de farmecul acestor bogătași, am devenit la fel de încrezător și stupit ca un câine de vânătoare gata să se ia după orice om cu pușcă sau ca un cățel de circ dresat, bucuros că s-a găsit în sfârșit cineva care să-l iubească și să-l admire în mod dezinteresat. Când am văzut că fiecare zi poate deveni o sărbătoare, mi s-a părut că am făcut o descoperire minunată. Într-o formă sau alta îmi vindeam vitalitatea și când sentimentele proprii nu prea intră în joc, Dai prea mult pentru banii primiți. Uniunea soților McComber avea o bază solidă. Margot era prea frumoasă ca McComber să divorțeze de ea și McComber avea prea mulți bani ca Margot să-l părăsească vreodată. Și acum era ora trei dimineață și Francis McComber, care reușise să doarmă puțin după ce încetase să se mai gândească la istoria cu leul, se trezi și dormi din nou. Și deodată se trezi înspăimântat de un vis în care capul însângerat al leului era în fața lui și trăgând cu urechea în timp ce inima îi zvăcânea în piept, își seama că nevasta sa nu era în celălalt pat de campanie din cort. Rămase așa treaz, dându-și seama de asta, timp de două ore. Și la capătul acestui răstimp Nevasta sa intră în cort Dând la o parte plasa împotriva țânțarilor, Și se stricură frumușe în pat Unde-ai fost? Ală, niște Unde-ai fost? Mi să iau puțin aer Pe acum. Nici urești să-ți spun dragul Să-mi spui unde-ai fost La fară, să iau puțin aer Așa se cheamă acum asta? Ești o tervă. Și tu ești un laș Foarte bine, foarte bine și ce-i cu asta? Ceea ce mă privește nimic Dar ce ar fi să mai întăcem? Mi-e tare somn acum Și crezi că o să suport orice? Sunt convinsă, iubitule Ei, află că te înșeli Ai, dragul meu, te rog, nu mai vorbim Mi-e tare somn Era vorba că istorii din asta nu să se mai repete Așa mi-ai promis Ei, uite că se repetă Spuneai că dacă o să facem călătoria asta Nu o să se mai repete nicio istorie din asta Mi-ai promis Da, dragul meu, chiar așa și intenționam Dar ieri am ratat și călătoria asta nu cred că e necesar să mai vorbim despre asta, nu e așa? Nu eziți prea mult când ți se pare că ai un care avantaj asupra no, mea Te rog să încetăm discuția asta Mi-e tare sunt, dragă Uite, eu vreau să discut Uite, nu te mai gândi la mine că eu o să dorm A doua zi, înainte de a se lumina Se aflau din nou toți trei la micul dejun Și Frances McComber își dădu seama că dintre numeroși oameni pe care îi ura, pe Robert Wilson, vunetorul alb, plătit ca să-i însoțească, îl ura cel mai tare. Ai dormit bine? Da, și dumneata? Ho -ho, grozav! Crezi că o să găsim bivolați? Mm, hmm? Sunt șanse, dar de ce nu rămâi în Pentru nimic în lume. Domnule Macomber, de ce nu-i porunci să rămână în tabără? Poruncește-i dumneata Dar da, mm. ce ce-ar fi să încetăm cu poruncile și cu prostiile astea, Francis? Putem pleca Oricând uh, Vrei să meargă și ea? N-are importanță dacă vreau eu sau nu? Nu, n-are Ești sigur că nu vrei să rămâi cu ea în tabără și eu să plec singur la vânat bivol? Nu pot face așa ceva Și în locul dumitale tale n-aș mai vorbi prostii nu vorbesc prostii E scârbă O, oh, urât cuvânt, scârbă Francis, n-ai vrea, te rog, să vorbești ca un om rezonabil? Vorbesc prea rezonabil Ai mâncat vreodată o mâncare mai infectă ca asta? Dragul meu, dacă ai de gând să-mi faci o scenă, te părăsesc Nu, nu, n-ai să mă părăsești nu, Încearcă și ai să vezi n să mă părăsești Nu, n să te părăsești și ei te porți ca lumea Să mă da? port ca lumea? Asta e bună Să mă port ca lumea Da, să te porți ca lumea Dar tu de ce nu încerci să te porți ca lumea Pă, Eu încerc asta de multă vreme De atât de multă vreme Nu încă... Te pe ăsta cu față roșie Mi-e să mai văd în ochi Să știi că e tare, dragul Da că-ți gura Vânătoarea de bivol se sfârșise neașteptat Francis McCumber Zăcea acum cu fața în jos, la mai puțin de doi pași de locul în care bivolul căzuse pe o coastă. Și nevasta sa se-a plecă în genunchi deasupra lui. Wilson era lângă ea. În locul dumii nu l întoarce. În locul dumii m-aș duce la mașină. Lasă carabina așa cum e! Du-te la mașină și adu pe Abdula să fie martor Cum s-a întâmplat accidentul mm -hmm. Frumos bivă dracu să-l ia Cu o deschidere a de vreun metru Mai chiar mai mult Da, da, da, chiar mai mult Frumoasă treaba ai mai făcut Și el te-ar fi părăsit Încetează Desigur, e vorba de un accident știu asta. Nu N-avea grijă. O să ai ceva de plăcer, dar am să pun să se ia câteva fotografii care vor fi folositoare la închetă. Apoi mai sunt și mărturiile purtătorilor de pușcă ale șoferului. Să nu ai nicio grijă, ești în regulă. Mai sunt al dracului de multe lucruri de făcut și trebuie să trimit un camion spre lac ca să telegrafieze după un avion care să ne ducă pe toți străi la Nairobi. Ascultă... De ce nu l-ai otrăvit? În Anglia așa se face. Încetează, încetează, încetează! Păi, eu am cam terminat. Eram puțin cam furios. Soțul dumii începuse să-mi placă. Te rog, încetează! Ah. Te rog, te rog, încetează! Ah, da. Așa e mai bine. Te rog, e mult mai bine. E, acum o să încetăm. În vederea unor noi contracte cu editori, am fost nevoit să plec de la șrâns la New York. Când mi-am terminat treburile la New York și m-am întors la Paris, ar fi trebuit să mă duc direct la de Est și să iau primul tren spre Austria, spre soția și spre copilul meu. Dar cum femeia de care mă îndrăgostisem se afla la Paris, n-am luat nici primul tren, nici pe al doilea, nici pe al treilea. Când am zărit pe soția mea, așteptându-mă la capătul peronului, mi-a părut rău că n-am murit înainte de a mai iubi altă femei. Ce bine că te-ai întors Tati! Ce bine! Ce bine că ai făcut o călătorie atât de frumoasă și plină de succes! Te iubesc! Și ne-a fost tare dor de tine. Iubeam. În afară de ea nu mai iubeam pe nimeni și am trăit fericiți cam basme cât am fost singuri. Lucram cu tragere de inimă, făceam lungi excursii minunate împreună așa încât mi se părea că eram din nou invulnerabil. Numai când a trebuit să plecăm din munți pe la sfârșitul primăverii ca să ne întoarcem la Paris, are început cealaltă poveste. Parisului nu echip să-i dai de margini. De aceea, amintirile noastre ale celor care am trăit acolo se deosebesc între ele, dar fiecare dintre noi s-a întors acolo cu drag oricine ar fi fost, de la orice depărtare, cu orice preț și oricât de mult s-ar fi schimbat. Așa era Parisul în acele zile de demult, când noi eram săraci și tare fericiți. Această povestire, în care Ernst Hemingway evocă anii de ucenicie literară, a apărut după moartea scritorului. Ați ascultat Sărbătoarea de Neuitat, de Ernst Hemingway Scenariu radiofonic de Mariana Ioan Au interpretat Victor Ebenciu Mariana Mihuț Virgil Gășanu, Simona Bondoc Lucia Mureșan Ion Caramitru Ion Besoiu Ion Marinescu Adrian Georgescu Rodica Tapalagă Matei Gheorghiu, Dan Condurache, Jean Reder, Sorin Gheorghiu, Sergiu Demetriad, Eusebiu Ștefănescu, Boris Perevosnic, Constantin Botez. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Nicolae Nagoye. Regia tehnică Inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică Cristian Munteanu.